صلى الله عليه وعلى عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار بججي أبو داود ترمزي وقال svojih hadiskim zbirkama od uh, Ibada ibn Samita da je Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao awwalu ma khalaqallahu al-qalam prvo što je stvorio Allah svt je pero i u hadisu o inače jako poznat hadis vezan za temu kadera, je došlo slijedeće anallahu amara amara bi kitabetin bi kitabetin ma huwe kain ila jom ila qiyama da Allah zašanu naredio Peru da zapiše sve što će biti do sudnjih dana a onda se prenosi da ibad ibn Samit rekao svome sinu inaka len teđi da ta'me haqiqate l'imani hatta ta'leme kaže ti nećeš naći slast suštine imana istinskog imana hatta ta'lema ma asabaka lam yakun li yuhtiaka sve dok ne budeš znao da ono što te potrefilo što te zadesilo nije te moglo mašiti wa ma akhtaaka lam yakun a ono što te mašilo nije te moglo zadesiti sami ato rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول شو الله بسانيك صلى الله عليه وسلم دي ركاو إنا أول ما خلق الله على قلم زاستا پروشتا الله رشانو استوريه ويه فقال له اكتب بمو يركاو الله سبحانه وتعالى پيش نريده قال ربي وماذا اكتب جسپدار مو شتا دا پيشي شتا دا پيشي Kale uktub maqadira, kulli šehin hatta ta kuma sa' piši odredbu svega, sve dok ne nastupi sudnji dan. Pa kaže u ba'da dalje svome sinu, Jabu Neyje, samijatu Rasulullahi s.a.v. jekulu o Sincichu moj, čuo sam poslanika, Allahov poslanika sallallahu alajhi wa sallam je rekao: "Men mate ala ghairi hadha falesa minni." Ko umre na nečemu mime, mimo ovog, misli se u vjerovanju kader, on nije od mene. Večerašnje nagradno pitanje je vezano baš za ono što došlo prvo što je došlo na početku hadisa, a to je šta je prvo što je Alađe Lešanu stvorio. Šta je prvo stvoreno? Nagradu smo čuli. Šta će biti? Pa na kraju dersa da da neko odgovori, in šala. Prošli put smo započeli, uzeli smo jedan dobar dio, obradili, vezano za temu kadera, kada i kadera. Spomenuli smo na početku uh, neke šarijaske tekstove u kojoj je mašla zabrana raspravljanja, sporenja oko kadera, pa smo spomenuli e, tumačenje ti širijskih tekstova da se to u stvari misli raspravljanje ili sporenje na batil način, na neispravan način oko kadera, a da u stvari to ne znači da je zabranjeno pričati, govoriti i tumačiti e, temu, tematiku i propise kadera i e, spomenuli smo također ono što mnogi učenjaci navode od Selefa da je Allahov kader sirullah, da je to Allahova tajna fi halkihi u njegovim stvorenjima da u stvari to znači, to je tačno a da to u stvari znači samo da je to Allahova tajna u jednom dijelu poimanja kadera jednom dijelu kadera a to je ono men adale o men hedda, koga je Allahšanu odveo da lale, koga je uputio, znači to je lahova tajna, što je nekog odveo da lale, ta što je nekog uputio, koga je, kome dao život, kome nije dao život, kome je dao dug život, kraći život, koga je usmrtio, također men, men adale o men hedda, kome je dao dunjaluka i medka, blagodati, a kome nije dao, Znači, otprilike u te tri stvari se misli da je Allahov kader, da je, da je, on, da je, da je njegova tajna o, o, o, o svojim stvorenjima. I da ovaj kader nema smisla tražiti da ga neki učinac kaže nije dozvoljeno tražiti, istraživati. Jer Allah šano sakrio znanje o ovim stvarima. Ne možemo doći do toga što je neko upućen, što je neko na uput, što je neko na dalati, što je neko duže, što neko kraće, što je neko ima više, a što neko ima manje e, blagodati ili metka ili dunjalka. A sve ostalo vezano za kader, ono se izučava, uči i treba ga znati. Također spomenuli smo e, značenje kadera u, u jeziku, značenje kadera u šarijatu. E, naveli smo da je, što je poznata stvar, da je kader šesti imanski šart, da je vađib, da se vjeri u nje, kako ne vjeri u kader, da je to djelo koje izvodi iz islama. Pa smo onda naveli emiratiba kadera, stepene kadera, četiri stepena kadera. Prije toga a, razliku između, na, a, kader se inače u, u širijeskim tekstama spominje sa ričima i kader, pa smo naveli stavu učenjaka oko razilaži toga imali razliku uopšte između te dvije riječi iako ima kakva je. A onda smo jel, počeli da govorimo o, o merativima kadera, odnosno o stepenima kadera, kako su došli u širijskih testova, odnosno to potpada i po definiciju. Definicija kadera je, zase, podsjetimo Allahovo određenje određenje koje je bilo od od samog početka, od iskona. Znači, došlo u hadisu kad je Alašan odredio 50.000 godina prije neko što je stvorio. Išta. Pa se taj kader ogleda u njegovom znanju svega što će se desiti, o tome je zapisao u Lehvin Mahfuzu, sve što će se desiti u sunnjih dana, da se njegova volja sprovodi i njegovo, njegovo htijenje i na kraju da sve što, se, sve što postoji da je, da, da je to Alašešanu stvorio Znači, to je suština kadera, kada kad govorimo šta je kader. Pa smo počeli, nadavodimo širijaske argumente, završili smo sa znanjem, spominjujući ova četiri kadera, prvi stepeni kader, četiri vrste kadera ili stepena, da je znanje, znanje vezano za kader stvari, da Allah šanu zna sve šta njegova stvorenja radi, čak smo navjeli to detaljnije, jel tako spomenuli smo, u stvari da se tu misli, da je, da Alaržašanu zna, znači, sve šta je bilo, šta će biti i šta bi, ono što ne bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Zna, znači, detalje, da ne spomeni zna znači, znači, sve što vezano za njegovo stvorenja, do sudnjih dana, sve šta će se desiti, zna koče će od njegovi robova u dženet, ko će u džahennem, koja će dijela raditi. Ne dešava se ništa na Dunjalko da on to ne zna. I tako i navezili smo širijeske argumente iz Korana i suneta vezan za to. Da ne ponavljamo. A onda smo a, došli do, do stepena kadera vezan za kitabe. Također i on je a, a, potvrđen širijeskim tekstom kao i ostali. A šta znači kitabe? Da je Allah Želešanuh zapisao <clears throat> Odredbe stvorenja, svega onog što je stvoreno, šta će se dešavati do sudnjeg dana u leuhil mahfuzu. Znači, ništa nije, e, ništa što će se desiti e, nije mimo te knjige. Sve što se dešava zapisano je u toj knjizi. Kao što kaže uzvišeni ma ferratna fil kitabi mi Thumme ila rabbihim johšarun. Kaže mi nismo izostavili ništa u knjizi. Ovde u knjizi, po većini učenjaka, misli se na lehu il mahfuz. Nismo izostavili ništa u knjizi, min šejin, apsolutno ništa. Znači, ono što će se dešavati od kadera. Thumme ila rabbihim johšarun, zati ćete uh, vašim gospodari biti sakupljeni. Ma min usibeti fil ardi vola fi enfusikom, illa fi kitabim qablja nebraha nema kaže musibeta na zemlji niti u vama da se desi na zemlji niti se vama lično desi a da to nije u knjigi zapisano min qabli en nebraa prije nego što to stvorimo prije nego što se desi <clears throat> takože kaže uzvišeni laula kitabun min allahi da nije odrede kitaba mislim se ovde odredbe Allah je odredbe da nije zapisano od Allaha od prije la messa conferma khastum azabun azim kaže dodirni labi bas ili desi labima se kazna jaka velika kazna zbog onoga što ste uzeli i ovakom kontekstu imamo ajeta znači u toga da se da je spomeno to tačno precizno da se navodi da je zapisano ono što se dešava. Kao što kaže uz Adam ta'lamu inallaha ma fi semawati wa za zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i zemlji i nedalika fi kitabin jer zaista je to u knjizi. Mi se ulufi mahfuzu in nedalika la yaseer zaista to Allahu jashanullah. I tako dalje, nije nam cilj da da iscrpimo sve sve argumente kad govorimo o ovoj temi. Uh, što se tiče sunete, također to je potvrdeno da je sve zapisano, spominjali smo već taj hadis uh, poput hadisa Abdullah ibn Amra ibn Asa radijelahu anhuma poznati hadis spominjali smo praši put, ketebelahu meqadire halajk, qavdan jahu bi u larda bihamsine alfsene uh, alađešanu za, uh, zapisao odredbe stvorenja prije nego stvorio nebesa i zemlju 50.000 uh, godina prije toga volkane aršuhu alel ma a njegov arš je bio na vodi također hadis malo prije smo ga spomenuli inna evala ma halakallahu al kalem zaista zai prvo što je Allahšanu spomenuli je kalem pa mu rekao piši i kao što su spomenuli hadis znači navedeno je da sve zapiši to što se dešava da su njeg dana hadisi ver Dostojan, eh Verdosin koji ocjeni je ocenije, šeha, Albani i mnogi drugi hadisi. Nakon ovoga dolazi nam drugi sljedeći stepen, a to je znači spomenuli smo argumente iz Kur'ana i iz nekih sunneta, samo neke, znači da potvrdimo to. Eh sljedeći sljedeći stepin kadera, a to je irada ul mashija. htijenje i volja Uh, što to znači? Da sve što se dešava u, u, u svemiru da biva Allahovom voljom. Ono što Allah hoće, to obiva, Ono što neće da bude, to ne može biti. Odnosno da ništa nije van Allahove volje uh, i rad raditi kao nije. Misli se, oni kosmičke volje, a ne širijatske. <clears throat> zato naravno su mnogi iz Kur'ana wale usha Allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin li yabluwakum fima ataakum da Allah je hotio učinio bi vas jednim ummetom. Nego međutim on hoće da vas iskuša u ono što vam je dao. Naš znači, potvrđuje se ode Allahova volja da Allah htio. znači da on hoće može uraditi ovako da budemo svi na jednome, ali to nije htio. Ili, kao što zašlo u drugom, ajte, u lena en neude fiha ila e'jaša ila e'jaša Allah Rabbuna. Riječ je o šuajbu alihi kada je tražio od svoga naroda da se vrati u vjeru milet, pa su oni odgovorili, kaže, mi ne, nećemo, u vama kane lena neude, kaže, jel, ne nama da se mi vratimo u to što nas pozivaš osim da Allah hoće naš gospodar čime se potvrđe Allaho volja Misre, inša aminin, uđite u Misr u Egipat e, ako Allah hoće sigurni kale se teđi duni inša Allah sabire naći e, ako Allah hoće saburljivim potvrđe se Allaho volja ako Allah hoće Olate te kulu li še inni fano velike rada, ne nikako reći za nešto, ja ću to raditi sutra lja Osim da osim ako Allah hoće naravno svimo i šeske da se potđje se Allahova volja. Nači do recimo v ajtu surja ali imran, kolah humeali mulkementeša. Preci Allahu moj, ti si onaj onajjuči rukama vlah sva daješ mulk, vlast kome hoćeš. I uzimaš vlast od koga hoćeš. I tako da do kraja. Aj tako da se potvrđuje na četiri mjesta Allahova volja. Inna Allaha ha ma jurid Allah džišanu čini ono što hoće. Fame juridillahu ej ehdijahu ješrah sadrehu lil islam. Koga Allah hoće da uputi rasprostranimu prsa prema islam, u me i juddlehu a koga hoće da ostavi zablodi i jeđa adu sadrehu da ji pa harređa. A koga hoće da odvede u dalalet učini njegova prsa tijesni ne donica u njima. nelagodnost ka en nehu je sa adu kao da se penje u visinu Dje mu stješnjava prsa. Nač, svi ove ovaj ajete govori o tome da, da se Allahova volja potvrđuje i da se dešava ono što Allah džešanu hoće. Tako u ajetu ayetu, pardon, u hadisu Sunnetu, kaže Poslanik sallallahu aleyhi ve u hadisku je bežeži muslim u svom Sahihu od Abdulrahimn Amra, da je rekao Allahu anhu ma inna quluba bani adem kullu uh, kulluha baina usbu'aini min od Zai se od srca potom Adema sva između dva prsta od prstiju milostivog ka qalbi wahidin poput srca jednog i usarrafuha haithu yasha okreće ih kako hoće <coughs> također je u hadisu allahumma musarrif alqulubi sarif qulubana ala ta'atik kao što je došlo Znači na, ovom hadisu potvrđuje da Allah je šanuhu okreće srca kako hoće. Naravno potvrđuje sve druge stvari, svojstva Allah je da ima prste i tako dalje. E, hadisa je mnošto u ovom kontekstu, završimo sa hadisom, u kontekstu e, potvrđiva Allahove volje, da se ona, v, ona ostvaruje i izvršava u, u, u kosmosu. E, onaj poznati hadis koja kaže posljednih sallallahu alajhi ve sellemu me je ridallahu bihi hayran faqih fi Allah je da šanu hoće dobro pouči vjeri odnosnom dadnjem fiqh u vjeri razumijevanje vjeri sljedeća merteba stepin četvrta nije na cilja se kod ovoga noga zadržavamo a to je mertebetul halq stepen stvaranja prije toga smo imali znači zapamtite znači prvi stepen izznanje dala zna sve što se dešava dala onda kitabe dala čanu zapisao sve šta, šta će se desiti uh, treći uh, rekli smo mešiet da Allahova volja se ostvaruje da ništa ne može biti nikom njoj volji i četvarto halq uh, da Allah da sve što postoji sve što se dešava kreći uh, tako dalje sve, da, da sve to Allah dželalšanu stvara Odnosno, da je Allah Žešanu tvorat, stvaralat svega. Čak i af'alul znači, ibad, i dijela njegovi robova. Znači, ovo što god mi radimo, to je Allah Žešanu stvorio, stvara. E, ovo, je, ovo je onaj dio gdje je nastao razilaženje među učenjacima, kod ovog četvrtog stepena. Između Matezila i Džebrija i tako da spomenutimo to posle inšalama. A uh, šta je dokaz da je Allah džashanu onaj koji stvara sve? Uh, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu: "Qale ta'budun ma tanhitun", re, uh, uh, rekao je zarobožavate ono što vi napravite? "Wallahu khalaqakum wa ma Allah je vas stvorio i ono što radite. "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun". Allah je stvorio vas i ono što radite. Što jasno potvrđi ovo o čemu govorimo. Allahu haliku kuli še'in. Znači, ajte ima na nekoliko mjesta u Kur'anu, u ovom kontekstu, da je Allah Žešanu stvaralac stvara sve. Zalikumullah. Rabbukum haliku kuli še'in. To je vaš gospodar, to je Allah vaš gospodar, stvaralac svega što postoji i drugi ajet koji uh, se ponavlja isa stvaralaš anu tvorac tvorac ili stvoratelj svega walakin lahe habbej lekum limane va zaynehu fi kulubikum wa karrahi lekum el kufr znači Allah dželalu kaže sovim ayetom fesiri kaže Allah dželalu taj koji uh, koji znači uh, učini da osoba zavoli iman i uh, i, i uljepša mu ima ali što koji omrzni ima neko, pa, pardon i om, omrzni mu kufr a da, za, a, a da to u stvari kaže vraća se na, a, na, na halk ali što to stvara kod ljudi a, također što stiče sunete došlo je u hadisu u jednoj dovi u virdoslovnom hadisu koji bilješ musim svom sahih inni jaudu bike mine al ajzi, al keseli, al džubni, al U to, tog hadisa došlo Allahume ati nefsi taqvaha va zekiha ente hayru men zakaha. Kažu ovo što je došlo ovde da Allah čanu, onaj koji čisti nefs, to znači da je on a, i da niko ne može da očisti Adam, Allah češanu ga ne očisti. Ili kao što je došlo va ajetu fe elhamaha fe džuraha va taqvaha ilham, znači nadahnuti odnosno ode ode u uh, fesiri kažu fa alhamaha fujura znači da Allah daje šanu stvara čovjeku uh, kudret moć da izabere da izabere znači uh, put takvaluka ili put griješiña i on je tajko i stvori kod čovjeka i on ga uputi na to Allahumma la ma'ani alima atayt wala mu'ti liman manat Allahumo Nema ono ko će dati ono što ti uh, nema ono ko će spriječiti ono što ti daješ niti će spriječiti ono što ti uh, nećete dati ono što ti spriječiš. Uh, kaže ovo ukazuje da je Allah Jelshanu خالق ثوارس svega. Wallahi fadhul jaddi znači ne može niko dati a da, a, a da on to spriječi i obrnuto. To, to kaže kaže da da Allahanu tvorac Sa ovim hadisma dokazuju učenjaci da je Allah šantaj koji je tvorac koji stvara i tako dalje. E, ovo nam je samo, jel, e, navodili smo ovo kao potvrdu onog što je uopšte prihvaćeno kod ehle džemaa, a to je da se kader deli na četiri stepena e, i da sve četiri stepena su potvrđene u Koranu i sunnetu. Uh, narodno sad nama je ovdje najbitnija stvar, do stvari, da vidimo u čemu, uh, kako da razumijemo ovo i oko čega se stvari spore, kako je razilaženje i čemu su sekte stvari skrenula. Prije toga, samo ono da navedem, jel, ovaj došlo je u šredskim tekstama neki učenjaci i to naglasili, da kader uh, da kader ima nekakve, ovaj, da, ima, da ima više kadera, ili vrsta kadera. Pa kaže, imamo kader koji je kader koji je određen prije početka stvaranja i odnosi se na sve do sudnjeg dana. To je opšti kader. A imamo kader, kaže, koji se desio kada je Allah Želešanuhu izvadio, kao je to što kuram sujati, ovo je ihade min beni ademe, min zuhurihim zurrijetahom. Ovo ovaj je prvi kader narodno, ovaj opšti kader, njega smo rekli da je, da je Alašanu odredio 50.000 godina pri nego što je što je stvorio, odredio šta će se sve desu sunjih dana. A, dovoljno je taj hadijs kao potvrdo toga. Drugi kader koji spomenu učenjaki, učenjaci kaže to je kader koji se dešava do kada je Alašašanu mi mithak, kada je uzeo, sklopio dogovor, ugovor a, od potom aka Adema a oni su bili u leđima Adema Liselam ili leđima njegovu potom akaсходno razilažu unčnjaka kako došlo na poznatama da isu Omer ibn Khattaba za reči uzvišenog Allaha da rabbukum min bani adama min zuhurihim dhurriyatuhum wa ashadama anfusihim alastu birabbikum qalu bala kada Allah kada je uzeo tvoj gospodar od potomaka Adema iz njihovih leđa njihove potomke. U Aš Fedehom je tražio da posvjedoče protiv sebe da, da je on njihov gospodar. Ili da je on vaš gospodar, kako je došlo. Hala Lubela i oni su to potvrdili. Pa u tom hadisu je došlo, od Omera, delno se prenosi, da je poslanik se ono rekao ina laaha halaka Ademe, a.s. Završi se, Allah Adema, je šalem stvorio Adema, a.s. zatim mi kaži a uh, zatim učinio mes' potrao po njegovim leđima fastakhraja pa minhu zuriyata fa izvadio iz njegovih leđa njegove potomke qaleh khalaqtuhā li'l-jannah i rekao ovi sam stvorio za dženet wa bi 'amali ahli'l-jannati 'amilun i oni će i oni rade djela dženetlija to on mesar hadahhu fastakhraja minhu zuriyata drugi put potrao po njegovim lijeđima, učinio mes, pa kaži izvadio njegove potomke, pa, im re, pa je rekao halak tu ove sam stvorio radi vatri, za vatru. U objame leh linar jamelun i, I e, radi dijela stanovnika džehennema. Što se tiče ovog hadisa, u njemu ima određene, određene slabosti, iako, iako su ga jeli da je mnogi učenjaci ucijenili privatije Šeha Dbaniga, ucijenili da je Sahih Ligajrihi i tako dalje. ima u njemu slabosti i ima neke opriječnosti sa onom što je došlo u Ajitru, u svak, svak suđa tu je duga priča, ali navode kao dokaz da je i tada, jel, i to je jedna vrsta kadera, tada kada je tu skupinu uh, Ben i Adam, one koje, koje su za Ženet izvadio, i oni koji je za džehennam i rekao, ovi će radite ova dijela džehennamska, ovi, ovi dženecka i tako dalje. Sljedeća faza, kaže, a to je kader, godišnji kader, a to je što se dešava u noći liletu kadra. Došlo u kronijanske momentu, fiha jufreku kullu emrin hakim. U noći liletu kadra se određuje svaka stvar u kojoj je mudrost. Odnosno, kao što je došlo u tefsiru Taberija i Ibn Kathira kaže yuqda fiha am amrusanah kuluha u, u toj noći se određuje sve što će se dešavati začit za ugodnu dana min ma'aishi nasi wa kaže od života ljudi od musibe tabelaja od smrti života mautih ma hayatih ila mislaha min sanatil ukhra doslednje godine doslednja noć letku kadara Kaže, to je godišnji kader. Znači, a to je već bilo prije određeno. Samo što se sad tačno zna za godinu dana, a, tačno zna šta se desno sljedeće godine. Znači, to, a, naravno, tačno zna, misli se ovdje da to, jer da se, te, da se tada to znanje spusti do Meleka na zemlju. Taj kader. I kaže, ima kader mi, To su te vrste kadere koje navode na osmo širijetske argumentata. To je četvrsta vrsta kadera. smo najopšti, onaj prvi je bio kad je uzet Uh, mi je tako, ugovor sa potomcima Adema, uh, drugi je ovaj godišnji, uh, treći godišnja, četvrti je, uh, ili treći je godišnji, a imamo ovaj također, da ga preskočim, ovaj uh, umri uh, životni kader, a to je što došlo u hadisu Odolah i Mersuda, uh, hadis Mutefehu na lijehi, onaj drugi hadis koji govori o, st o, st o fazama stvaranja uh, čovjeka fetusa u, u kada se začne u tijelu majke, pa je došlo u hadisu, kaži thumma jub'atallahu uh, jub jub i lejihi meleka. Allah čanu pošalji uh, tom fetisu djetetu me, uh, meleka, bi arba kalimatin in naredi da se zapišu četiri stvari, bi ketbi riskih i ođeli u amelih i vašakine u sajid, kaži uh, thumma jub'atallahu uh, i lejihi meleka. znači, njegov risk, njegov vrijeme smrti, njegovo dijelo koje će rati, da li će biti sretan ili, ili nesretan, odnosno da će se vrstiti u dženetu ili džehennemu, tamo se udahni duša. To je taj godišnji kader. Ne godišnji, pardon. Ovo je životni, a spomen malo prije, za vrijeme da tu kadra. A imamo i dnevni kader koji svaki dan se dešava. a To je došlo, zaključuje iz kuranskog ajta, kule jeomin huve fi šen. Svakog dana je Allah želešanuhu u nekoj aktivnosti. Nešto određuje, nešto radi. Mislim se odada na kader Ba kaže kako došlo u hadisu kod Ibn Maže i Minšenih en Jaferu zembenevo i feru džerbenevo i rfao qauman i yakhfidu aherin kaže od toga što lašanu radi svakodnevno kaže da oprosti grije da otloni musibet da uzdigne neke ljude da da, da neke ljude i tako dalje znači ostvaruje se onaj kader koji je lašanu odredio e, Sad možemo prijeći na, na, na razilaženje stavove učenjaka po pitanju kadera, odnosno uh, š, ono, ono u čemu su skred, skrenile određene islamske sekte po, u pitanju poimanja kadera. Uh, naravno, prije toga uh, postavljaju spitanje kad je počelo uopšte razilaženje oko kadera? Kad se to desilo? Mi smo to već prošli pust pominjali, da je bilježni muslim u i onaj poznati hadis Džibrila uh, u kojem je došlo, onaj poznat hadis Žibrila, kada je došao Žibrila i sjeo predposlanika salim, u liku čovjeka, pa ga je pitao jel, šta je Islam, šta je iman i tako dalje, šta je ihsan, kada će nastup sudnji dan i koji su njegovi znakovi. U tom, Na početku tog hadisa, inači što nije naveo imam nevevi u, u, u svoji četest hadisa, je došlo, kaže kane, evo le men kale fil kaderi bil basra ma'bed džuheni. Pa učenjaci, velika većina učenjaka smatru da prvi od koga je došlo koga se prenosi da je da je došao sa devijacijom poimanja kadera da je to bio mabet Džuhani kaže prvi ko je rekao u hadisu kaže prvi ko je kaže, men kale fil kaderi odnos ko je negirao kader prvi ko je negirao kader u Basri je bio kaže Mabed Džuhani kaže ravija Adisa. Jahja ibn Jamer kaže pa smo ja i, i kaže Humeid ibn Abdurahman e, otišli kaže otišli smo kaže na na hađ u revaditu došlo na umru e, imali smo namiru da sretnimo nekog od ashaba Allahog poslanika sallallahu ali mislim da ga pitamo za ovu stvar što se desila kod nas u njihovom kraju kaže pa smo sreli, sreli Abdullah ibn Amara Ibn Khatava, radijalahu anhuma, koji je ulazio, kaže, u mešćit. Pa smo ga, kaže, zaustavili. <coughs> jedan bio, si jeo s jedni, desni strani, sa lijevi strani njegove. Kaže, pa smo, pa smo ga pitali tu stvar. Rekao su mu, kaže, ja, kaže, innehu qad zahara uh, qibelena nasun jakra'une l'Qur'an, kaže i ja traže znanje kaže pojavila se skupina ljudi kod nas iz naše kraja uče Kur'an i traži znanje pa kaže spomenuo je još neke stvari vizan, za njih kaže u jednom mjestu umune, Mune alovo je bitna stvar Znači, u hadisu nisi spominjate šta je rečeno. Sam kaže, ovo zekere min šenih. Spominje još neke stvari vezane za tu skupinu. Kaže, o anahum jezu'mune en la kader I oni tvrde da nema kadera. Enel amra unuf. Da se stvari dešavaju od sebe. Šta znači ovdje ne, enel amra unuf? Pojašnjen to na drugom mjestu. To se misli, u stvari, da... da da se ne, ne dešava po Allahovoj odredbi. Znači, da, da Allah Đelešando, da ne prijethodni ono što se desi Allahova odredba i Allahova znanje o tome da će to desiti. Nego samo se osobe to dešava. Bez kadera, bez odredbi. Na osnovu ovog, ovog ovdje hadisa, znači bilježke muslimu svom sahiju, spominje se ime Mabe Džuhani, znači da je to bila prva osoba koja je došla, koja je zanagirila kaderu. Dok ima drugi šejh džupo poput Muhameda uh, Šuwajba Ezajija, kaže on awwal man bil qadar rajul min ahli al Irak yuqalu lahu Kaže prvi ko je zanegirao kader, bio je čovjek iz Iraka po imenu Susan. Ne kako je ovo ime. Amerško neko filmsku. Ka ne nasranien fa aslama thumma tanasar, kaže bio je kršćanin, pa je primio islam, pa se ponovo vratio kršćanstvo. Dok kaže, grupa kaže da je u stvari Mabed Džuheni preuzeo ovo poimanje, razumijevanje kadera od Susena. A onda drugi kažu, jel, a, drugi stav učenjaka kažu da u stvari nisu bili ni ova dvojca, nego je, nego je među njima, među prvima bio u stvari Gajlan Dimeški, s kojim je se raspalio, razgovario o Meribnabdu Lazizu koji je zanegirao kader Gajlan Dimeški. Tako da se spominju znači tu otprilike uh, znači, tri imena čovjeka dok neki treći, čak imamo četvrto mišljenje koji kaže u stvari jel, da, se, ka, da su oni koji se negirali kader da se pojavili prije toga za vremena Hadjaž ibn Usufa kada je on gađajući uh, uh, želiči da porazi Abdullah ibn Zubeira koji je bio halifa, bio u Meki kada ga bio okružio Pa kada kada ga gađao ka iz katapulta gađao Kabu, pa se zapalila Kaba, izgorla Kaba. Pa su ljudi rekli, kaže ti ljudi koji su prvi rekli tako govorili. Kaže: "Lan tahtarik li qadarilla. Nije se ona spalila sa Allahovom odredbom." Nego mimo Allahaovom odredbi. Zanegirao su tu kader. Ti koji su kaže zanegirao taj uh, tu kader. se to mišljenje. Jel? kazbien su prvi koji su stvari a koji su a, a, tvrdili jel da a, da nema kadera da, da nije odreženo. Uglavnom a, ovaj a, događaj kada je kada je stigla vijest do ashaba koji su bil tada živi od mabeda djuhenija da je onegirao kader reagovali su na njih odrekli su se od njega. Teber u minu عبد الله بن عمر ابو هريره عبد الله بن عباس انس بن مالك عبد الله بن ابي عوف عقبه بن عامر جهني واثبه بن اسقع اي دروغي اصحاب سكوبينا ناشي велика од اصحابا када дошла вјесть о њих одрагли су са њега الله القدرية يكفرون Uh, oni koji negiraju Allah-ovo znanje, ovo, o na, kadersko znanje, šta će se sve desiti, šta se dešava, kaže, a, to su kaderije, uh, uh, unutar kaderija, znači skupina ima koja negira, kaže, oni, oni izlazi iz islama, čini je dijelo, sa tim objeđenim, čini, čini je dijelo kufra. <kuh> a onda da vidimo, jel, šta je, šta je to oko čega su se razišli oko čega se razišli uh, ove islamske sekte i kako oni tumače kader. Jel? Mi smo spominjali ovdje četiri stepena kadera kako došlo šarijskim tekstovima a na kraju ćemo, narod, cilj je ovdje da na kraju spominu stav Ehlesunevel džema da ne bi zadnji ostalo ovo što im, što misli ove sekte, pa da to ne ostane u glavi. Ako uspijemo sve to sad jel, iz, uh, reći. E, ima ovdje jedan, jedan, znači prije nego što spomine ovdje od čega se razišli, ima ovdje jako zanimljiva stvar. E, a to je da e, razilaženje oko kadera, naravno ja znam, ja znam braći šta vas najviše interes je. Vaš najviše interes je to da pričam kad govorimo o kaderu, ima li čovjek izbora i volju svoju ili nijema svoju volju. Jel ono što radi, jel on stvarno radi, ako Alaš Anu stvorio naša djela, stvorio sve što radimo, odredio nam, jel to mi stvarno radimo ili je, ili je to samo ovaj, u prenesenom značinu, u smisli da radimo, ne radimo. Znači, da li smo prisiljeni na ovo što radimo, nismo prisiljeni. Imamo svoju volju ili nemamo volju. Imamo možda radimo ili nemamo možda radimo. Znači, to uglavnom ljude koji pričaju o Kadiru, to zanima. Znači. Jesmo, jel smo prisilni na ovo što radimo, da radimo ili imamo izbor, da radimo odgađeji. Znači, i ovo kad, kad se već desi kad uradimo, je to naše djelo ili to ili to djelo od Allaha Đelešanu? E, to su glavne stvari koje je e, interesujem kad vezan za kader. I tu nastaju te šube. E, naravno, odakle dolaze te šube ako kaže jel, da je Allah Đelešanu nama odredio da odredio nam i nemamo izbora, ne možemo odgađeji, odredio nam da da radimo dijela kufra i ne možemo drugačije nego da radimo dijela kufra i završimo kao keafir i završimo džehenemu onda se postavlja pitanje jel, postavlja se pitanje pod naodnicima prave jednosti toga, jel? Odrijedimo da uđemo džehenemu pa onda kažnjava što sam ušao džehenemu gdje je, jel sam ja imao svoju volju tu ima, e, ima li volju ta, je li onaj keafir koji će biti kažnjen, koji završi u džehenemu završio na kufru i bude kažnjan e, je on imao izbora uopš je jelton radi od sebe ili mu sve bilo određeno i tako u tom li, i odatle su nastale ove ovaj problem kod kod onih koji su negirali tomačili ovako ilonako kadaj spomenućemo to inšala e, odatle je nastao taj problem e, problem je kad se potvrdi da je sve određeno i da da ne može biti drugačije nego što je određeno po pitanju te pravde problemak se negira Ako ne giri opet problem, došlo šereski da, da treba prihvati. i tako dalje. I šta je od toga stvari istina? Isto je naravno ono na što je u sredina između dvije krajnosti, spomenut ta dva stava učenjaka. Međutim, prije toga, ovaj problem kadera je izgrađen i na drugim pitanjima. Poput toga, poput pitanja da li ovo što Allah Đelšanuhu radi sa svim stvorenjima, Allahova dijela, da li Allahova dijela su zasnovana na mudrosti ili nisu zasnovana. To ima vezi s kaderom. Kako to je zasnovano mudrosti? Da li ovo što se dešava, što Allah Šanu dna stvorio, što, što se sve dešava na, na dunjalku, da li, u ima, da li to Allah Šanu radi zbog neke mudrosti? Ima neka mudrost kod alađe šta što to radi? Ili to radi onako? Hoće tako da bude gotovo. Ne ima vezi s mudrošćom. Pa skupina učenjaka kaže kaže inna allaha khalaqal makhluqat wa amara al ma'murat la li'ilatin wala li wa li kaže Allah dželle şanuje stvorio stvorenja i naredio i odredio da se to dešava sve što se dešava ne može biti mimo onog što on hoće kaže la li'ilati ne iz nekog razloga niti iz nekog povoda Niti zbog nekog motiva. Bez cilja. Nego šta? Kaže, nego to radi čisto da se ostvari njegova volja. Tako je volja da radi gotovo. To je njegov aktivn, njegov volja. Nije zasnovana na mudrostima. Na ovom stavu, znači da negiraju da u Allahovim dijelima koja, koja se vidimo mi na stvorinjima, svem što se dešava, Negira ova skupina negira da utav imaju uđast u opšte. Nekto Allah šanu radi samo tako što hoće da radi. Na tom sausu Eš'arije ili Eš'a'ire na arapskom se kaže Eš'arije. E, znači to je poznat njihov stav. Takođe Ibn Hazm i Zahirije, to je moj taj stav. Ee Jahmije, Jabrije, takođe imaju taj stav i e, mnogi od filozofa muslimana islamski znači to, to Ibn Hazim žestoko zastupa i čime to on pojašnjava kada je pojašnjava time što ono što mi mislimo da je mudrost kaže otkud znamo da to Allah ješanu mudrost, da je to kod Allah ješanu nešto mudro i da to ima smisla otkud znamo ono što je nama nešto ima neki cilj, ima smislo da to kod Allah ješanu ima smisla, ima cilj otkud nam pravo to kaže da, da, da to tražimo i e, od Allah ješanu nego tvrdi nedvojbeno jasno da ovo što se dešava da je to samo čista Allahova volja, bez ikakvog razloga bez povoda, bez motiva bez cilja, bez mudrosti bez hikmeta ikakvog drugi stav učenjaka kažu da Allah žele šanuhu radi što radi kaže le hikmetil mahdude, radi zbog određene mahmude, pardon žene pohvalne mudrosti iz pohvalnog cilja kaže međutim hadihil hikme mahlukatun mufesiletunan međutim ova mudrost je stvorena i odvojena je od njega la trđu ili ne vraća se na njega i oni smatraju da je važib da sve ono što Allah Ježanu radi da se odredi neka mudrost što to radi ali ovako tumači da tam ta mudrost stvorenje i da je odvojena da lađešanu. Malo neobičan, neobičan stav. Zauzima ga inače Moatezile i Šije. Treći stav činjaka po pitanju, a to su vraćana Abdullah ibn Kullaba, inače začetnika tumačenja sifata na kojim su maturidije. Njegov, njegov stav se sadrži u tome kaži da i onaj koji nije on sam, znači sa njim skupina. Znači, ovdje, ovdje stavove šta nodi, navodim stavove i oni koji nisu, ali su nađima i oni koji jesu. E, potvrđuje se da Allah Žešanuhu, da ono što Allah šanu radi, da ima mudrosti, da ima cilja. Kaže, međutim, ona je kajma bidratih, odnosno da je to vezano za laho biće. S tim, kaže, da je to u stvari, kaže, u praiskonu bilo, davno neka od samog početka, nije vezano za ono što se sad dešava. Neće još po tošli, ta ovo ništa ne kontan, pa u tom je problem. Četvrto mišljenje, a to je stvar ono na čemu je eh, Ehl Sunnul džema ili skoro svi učenjaci Ehl Sunnul Ar-Džema, od El-Fatih, Ehlul Hadisa i tako dalje, a to je, kaže da Allah žele šanuhu Yefalu ma yefalu li hikmatin ya'lamu hahuwa. Daradi ono što radi zbog mudrosti koju on zna. Kaže Bahu: "Yu'allimu al-ibad ba'd al-ibad min hikmatihi ma yatli'uhum 'alayhim." Kaže on: "Obavi esti pouči svoje robove ili neke od robova za tu mudrost." Nači otkrijim kakva je mudrost u nekih stvarima koje on radi. O kad la, ja ale mu nedaleka. A nekad, kaže, Allahovi ne i i ne znaju mudrostu neće. Narodno, osnovni dokaza ovo je, kaže, voma ar sanake ila rahmeta ila, mi tebe nismo poslali, gore za posljednika sa nam, nismo te poslali, osim kao rahmet stvorenjima, milost, kao milost stvorenjima. Zato nije cilj, to nije, cil, zato, nije el, zato, zato nema svoj povod i razlog. Zašto je poslan poslanik sa Lovom Sadom? Da, da bude milo za nas. Iz rahmeta, prema nama. Naravno, nina se cilj dokaze argumente jedne i druge skupine. Ovaj četiri stav je ono, naravno, što je ispravno, da laš, ono što radi, da, da u tome ima smisla i mudrosti. Za neke stvari obavijesuju nas je koja je smisla i mudrost. A za neki nas nije obavijestio. Za ono što nas obavijestio, možemo reći to je tako, za one koje nije, ne znamo. Kao što ne znamo, eto, jedan klasiče primjer, ne znamo što nam je al šano naredio, da klanja mu Sabah dva rekata, za Kindiju tri rekata, Jaciju četiri, povodne Kindiju četiri. On nam to naredio, traži to od nas i tako. Šta je smisao toga kakva je mudrost, i jest i badet, koji badet nema da kažemo nismo bavišemo neki mudrost ma tome, znači ni došo šerijskim tekstovima. I tako se znači da neke stvari što što se dešava i što, što radi laže Šahnuhu ili traži od nas tako dalje mudrosti toga za neke stvari znamo, za neke ne znamo. Ali znači većina učenjakih eh suneta je na stavu tom Da, da, ovo, da ovo što Allah šalno radi, sve što se radi sa svojim stvorenjima, da u tome ima mudrost, ima smisao, ima cilj, da nije tek tako. A ovo ima veze sa, sa, sa kaderom. I tekako ima veze sa kaderom i poimanjem kadera. E, naravno, ova mesela je poslije također o, ovo pitanje. Poslije ovo pitanje došlo i pitanje vezano, koje također vezano za kader. A to je tahsin i takbih takozvani. E, smatranje nečeg da je dobro, a nečeg da je ružno. To pitanje također se vraća na kader. I oko toga su pisali i raspravljali se, a ima veze sa kaderom. E, kako, kako su misli tahsin, takbih? Znači, da neku, za neku stvar što je oko naša, što se dešava. Da, da, da tvrdimo i kažemo da je, ona, da je ona dobra. A za drugu kažemo da nije dobra. Na osno, to pita, Oko tog pitanja imaju učenjaci razilaženja i poimanje toga ima vezi sa kaderom. Kako? U, u smislu, da li, da, da li to što mi ljudi znamo da je dobro ili da nije dobro, Da li to znamo samo na osnovu šerijskih tekstova ili po, po našem razumu možemo skonta šta je dobro, šta nije dobro? Pa imamo tu neka 3-4 stava učenja ka. Eh, prvi stav su na ono kažemo sa Ešajire, Ešarije, kažu oni da ljudi, stvorenja ne znaju ne znaju šta je dobro i šta je loše i zlo, osim kad dođe šerijatski testo. Prije nego što došlo šerijatski testo, pojasnimo šta je dobro, šta je loša, mi to ne znamo. Odnosno, razum nas ne može uputiti na to šta je dobro, a šta je zlo. Znači, da živimo bez vahja, bez objavi, znači, kaže, razum nije na što se može vrata da kažemo nešto je dobro, nešto je loše. Nego samo kad potvrdi šerijat, U šarijskih tekstovima dođe, onda kažemo, u šarijatu određeno, to je u redu, to je dobro, ovo nije u redu, ovo ne valja, tek onda znamo. Znači, prije dolaska šarijskih tekstova ne znamo. Ne može nas, ne može nas razum na to uputiti. Znači, ovo je stav Ešaira, a uzeli se ga neki učenjaci, ovi potonji učenjaci, iz šafijskog, malikijskog, ambelijskog mezeva. Drugi stav, koji je opriječan ovom, Narod zastupuje ga ko? Moatezile. On ka, oni kažu da po toga šta je dobro i šta je zlo, kaže tu se razum, akl izdvaja. Razum i akl zna šta je dobro i šta je zlo bez dolaska šarijeskih tekstuva. Odnosno šta hoće da kažu, kaže, šarijat kad dođe, on nam samo kaže, otkrije i potvrdi to što u razumu svakako ima. Znači, razumna osoba po njima treba da zna šta je dobro i po njima bi, znači, razumna osoba trebala bez šarijatskih tekstova mogla i trebala da se uputi da skonta Na, na jednoću stvoritelja, na ibadete, na, na sve što je dobro. Bez razuma. I čak i vi znate, oni poznate priče, jer smo se čuli ono, kaže kada bi čovjek ošao u pustinju, živio negdje ili neko ostrvo sam, bez civilizacije, bez ičeg živio i da ne dolazi nikakav vahit nikog ne zna, nika čuo ni za poslanstvo, ni za verovjesnike ne zna za civilaciju, ne zna ništa kaže on bi po prirodi po svom razumu trebao da se uputi da, posto, da, da, da, da ga njegov razum odvede do toga da postoji gospodar, bog, Allah, Želešanu i da mu treba činti badet po ovo drugo skupini šenjaka tako, tako razum dijeli na čovjeka Ovom, po ovom prvom stavu on kažu ne. Čovjek sam poslije bez dolaska šarijeskih tekstova, dolaska vjerovijesnika, naravno. On ne zna ni šta je dobro, ni šta je zlo. A onda, da spominu treći stav učenjaka, a to je Ehlusunav al i ono što je ispravno, to je pogotovo detaljnije o tome govori šehe islami temije, kaže ispravno u stvari da ima ovdje da su jedni i drugi doniklu pravi. Ima kodove istine i kodovi ima istine. Kako? Pa kaže, ovo pitanje može svesna neke neke tri celine. Prvo kaže da ima da ima stvari da razum može da skonta da uni ma korist ili šteta prijednog što mu dođu šerijetu pojasno da u tome koristi šteta. Dakle znači čovjek svojim razumom može određene stvari znati da je u njima korist ili šteta ili dobro ili zlo, prije nešto dođe šarijeski tekst prije nešto dođe vjerovjesnik kaže poput toga adl, pravednost da pravedno postupanje među ljudima da je u tome korist, čista korist da je to dobro to razum može skontati bez šarijeski tekstu također zulum nepravda da se nekom čini zulum i nepravda Mi dobro znamo šta je zulum. Da ne spominjuju definiciju. Da to razum može skontat skontrati u tom Efesa, a detoneriti. Da je to zlo. I možemo nabrati ovakvi stvari dosta. Koji razum sam, bez šerijaskog teksta, može skontrati. E, šta je dobro, korisno, šta je zlo i štetno. Druga, skup, druga, druga cijelina toga je, kaže, ono što nam dođe od zakonodavca Allaha s.w. u širijetskim tekstovima, pa što nam je naređeno, to automatski postaje dobro. Sve što nam je naređeno u širijetskim tekstovima, to je dobro. Sve što je zabranjeno u širijetskim tekstovima, to je zlo i ružno i štetno. Naravno, i ovi se ne razilaze oko toga. Samo je ovdje tumačenje da možeš da se razum izdvojiti za ovu ne možeš izdvojiti. Treća cijelina, a to je, kaže da Allah Želešanuhu nekad u nekim stvarima stavlja svoje robove na iskušenje, na ispit, da vidi hoće mu biti pokorni ili neće biti pokorni. A da to dijelo koje se radi ne može se, koje je ne može automatski propisati ni da je dobro ni da je zlo. Šta je dokaza to? Primjer toga. Primjer toga je ono što je Allah Žešanuhu naredio Ibrahim, Alehi da kao kurban žrtvo je svoga sina. Je to dobro je uzlo? Je li svoga sina dobro? Kako Allah Žešanuhu naredio. Kar je Eslema u atele, holi, čim, ga ga je, čim ga je pripremio, stavio ga da ga, da ga, da ga zakolje, htio da ga uradi. Ibrahim Ali sam krenuo i htio da ga zakolje. Sin mu je potvrdio. I el-mat umer, uradi ono što je nariđeno. Kad je on htio da ga zakolje, Allah džeshanu, šta? Prekino ga u tome. Poslao mu šta? Znate, dimon to nas kamano na zidovima to je prijavilo, tako? Sećate se ono, prijašnje slike da bude ova ovde na zidu, ovaj, ko, ko slika jebrahima i on drži ova melek donosi mu ovcu, a on dole ova on dole ovaj, hoće da zakolje sina. Bilo je to na slikama prije. pa je došlo znači Naci da je da je Allahu da izvrši da je da je urađen ono što Allahu sanu sa tim ispito htio da je bio pokoran Ibrahim Alaihissalam. Al'ole vraćamo na ovu temu. Naci došla je naredba tu, tako? Došla je naredba. A, vraćamo na dobro i zlo. Naci je li u tome dobro ili nije zlo? Naci poenta ovde da nekad Allah Želešanuhu lešanu naredi određene stvari da bi nas iskušao. Primjer toga je također Onaj dugi hadis što se prenosi u riadu se Al-Huna na početku kad nam spominju na za one tri osobe slijepca i ona ko imao gubu šta ona je onaj treći imao nesrećan čovjek ja. pa je iskušao time da im je je poslao poslao meleka u obliku prosta ovaj jest, koji je tražio sadaku pa mu na glavnom pointu u tome da je iskušao se trojicu Na nači se način sa, određen, sa traženjem određenih stvari sa traženjem određenih stvari koji sad gledajući sa strani strane razumski je li dobro ni zlo? Nije dobro ni zlo. Ne možemo automatno reći ni dobro ni zlo. Nego, nego su te stvari tretiraju tretiraju se znači da je to da je to vid iskušenja vid ispita kako da se mi ponašamo. Da li takvi propisa ima nekih od nas? Poznatih Neki propisa koji imamo sad Može neko reći, pa ovo je ovaj, ovo je bilo vezano određeno vrijeme za bravim vesela, ovo je bilo vezano za oni koji je bil, bil u prije šinardom, prije islama. To je bilo sam privremno određeno skupinom. Da li ima neki propis za koji možemo reći da je to samo vid nama iskušenja? Kako što se ponašati? A do stvari se ne vraće na ono čisto, je li u zlo ili je dobro. Da se ne vraća na osnovu, ono što je naređeno da je da je u tome čisto, da je to dobro, ono što je zabranje to je zlo. To je fesa. fesad. Ima stvari. takvi stvari? <gledan> <gledan> <gledan> Onda je takože, ovaj vezano za ovu meselu. Naravno, ovo što je zadnji što sam spomenuo ovaj, od še islama in temije, on to prenosio i navodio da je to stav Ehli Sunneta. Ovaj, ovo treće najbliže ispravno. Znači da, da nije, nije čisto ovako, kako su spominjali ni Ešaire, ni muatezile. Po pitanju toga vredovanja dobra i zla. Također zavom meselije vijezano i vođubu fiala esla. Radi se, uglavnom se, uglavno se ovo, ovaj učenjaci Ilno Kelama, raspavljaju oko ovog. Da li je Allah Želešanuhu obavezan da uradi ono što je najbolje, najkorisnije? Pa su tu nastali, jel'o? Stavovi jedni kažu, jel ko, ko to može? Allah Žešanu bavizati da mora raditi nešto ispravno, najispravno. Ko to određuje, Allah Žešanu šta je ispravno, šta je najispravniji? Pa jednu na jednu skupinu imamo Tezile, na drugu skupinu Šajre i tako dalje, a imamo i ono što je ispravno. Nijen Satiljan odi u ovom meselu, znači i tu se različi kod toga. Znači ima skupina koja smatra da Allah Žešanu mora uraditi ono što je najispravnije i najbolje. I to u našim očima što je najispravnije i Također za ovom meselu je vezan istetat, mogućnost. Da li ljudi imaju mogućnosti i koliko imaju mogućnost i tako dalje. O tome su puno e, govorili i tahavi o svojoj e, tahavijskog akidije govori o toj meseli. E, sad dolazimo, znači, dolazimo do, do onog što bi trebalo da govorimo, a to je e, da navedemo stavove, odnarodno stavove ne je puno tu, znači tu su džebrije na jedno, po pitanju kadera, prihvatanja kadera ili ne prihvatanja, i e, imamo sa druge strane i treći stav učenjaka, to je Ahlesunov -e al-Džemaa. Naravno, ima drugi stav ovako, mješavina svega ovog, ali znači, ovo su opća, opće, opće, tri opće poznata stava po pitanju razumivanja kadera. E, mora se napraviti neki uvod da čo, što se on razilazio, oko čega se razilazi. Znači, pojente ovdje, mi smo dosta spomenuli četiri stepena kadera, četiri mertebe. A to je prvo, znači, znanje, Hita, znanje pisanje zapisivanje što je sve određeno i treći Allahova volja mešijet i četvrto stvaranje. Euh poenta trebamo da znamo znači da učenjaci se o, ovi stavovi koji su nastali posle u početku bilo to negiranje ove sekte nisu se razišli osim u zadnje dvije ove stepena. Znači prvi i drugi uglavnom skoro svi euh svi prihvataju u umetu prva dva stepena znanje Allahovo i a, i kitabe Da Allah šanu zna sve šta se dešava i šta će se desiti i šta je se desilo, a također da je to zapisano. A po pitanju toga da se ostvaruje Allahova volja i da, je, da, je, da sve ovo što posti, da, to, da sve što se radi, da to stvara Allah šanu, oko toga je nastalo razilaženje. Znači tu se služava razilazenje. Odnosno razilaženje oko toga ima li rob Znači, mi kad gledamo kader, znači imamo kader, nešto što je vezano za Allahadžilšanu, ima nešto što je vezano za roba. Ono što je vezano za Allahadžilšanu, to su ove četiri stepena. Četiri stepena to su, znači, znanje, pisanje, njegova volja i stvaranje. A što je vezano, znači ima veze s kaderom, vezano za Allahovog groba, za abda, znači, to se vraća na njegovu volju, ima li on volju ili nema volju, ima li on kudret ili nema kudret, to ono što radi i kad uradi je li to on stvanu radio ili je to kroznjeg urađeno od strane alahdleshanu i oko toga znači ovo što se vraća na na alahov groba to je ono ko čega se razilazi, razilazi ovi ovi, ovi sekte koji se razili sa ehle sunne a mi smo učili spomeno tako prosto smo od od sabunija sheh sabunija u njegovoj knjizi hakide se spomenuli smo i ono što on spomenuo kadera i da e, čekaju autori mnogih Ibn Taymije i mnogi drugi se vraćaju da ono što je on spomenuo jedan dio koji, vrlo, koji, viza, koji je bitan i, i ne možete razumjeti od drugačije nego da se nakoga da se prenese kako je to selef razumio to pitanje. Naravno mi smo ovaj ovaj većmo termin je, ovaj dio hoćemo prekinuti pa ćemo nastaviti dalje onaj sa trećim dijelom da upotpunimo ovu tematiku subhanak allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta estagfiruka wa atubu ilaik. Zem, zem, zem